Aqtëm në xëptit ku do që jeni dhe nga do që nga përcilni. Mirë se takohemi në emisionin ton dhe tuajin refleksione kur anore. Sot do të trajtojmë një tem interesante. Në emisionin e fundit kemi folur për mundësin logike dhe historike të ndodhjes së shpaljes. Ndërsa, sot me lejene Allahut Fuqiplot, do të flasim për mnyrat dhe format e shpaljes dhe inspirimit të cilat i përjetonin të dërguarit e Allahut, respektivisht si u vinte atyre shpalja nga ana e Allahut fuqiplot. Para se të filojmë të përmendim këto forma, dojtë të rikujtojmë se shpalja është lidhja kryesore dhe më e forta në mes tokës dhe qielit. Ose më mirë të themë lidhja e cila funksionon për të mbarvajtur punët dhe funksionimi i mirë filët i mështë, të mirave shpirtërore dhe i udhëzimit të njerëzve në rrugën e Allahut fuçi plot. Prandaj edhe jeta fizike gjithashtu në varë të prej qiejllit, për arsye se edhe mirësitë fizike na vijnë nga qielli, nga se nëpërmjet shiut zhvillohet jeta në tokë. Në përgjithësi duhet të themi të nderuar shikues se shpallja që u vintë të të dërguarve te Allahut ajo u vintë në dy forma kryesore ajo që bëhej me ndërmjetësues dhe forma tjetër e cila bëhej pandërmjetësimin e askujtë por në mënyrë të drejtë për drejtë. Dhe në emisionin dhe në takimin ton të kësa i rade do të trajtojmë këtë loj të shpaljes. Shpalja e cila u vje, u vinte të dërguarve të Allahut, pandërmjetësimin e melekut, pandërmjetësimin e enjëllit, mirë po në një farë mënyre komunikimi i drejtë për drejtë i Allahut me të dërguarit e vetë, qoftë duke i dëgjuar ata fjalet e ti, apo qoftë duke i inspiruar aji ata në formën të cilën aji e zgjellëte, e që ndoshta për shumicën prejneve do të ishte edhe e pakapshme, edhe ndoshta e pabesueshme, po me gjithate aji cili vendosë në këtë drejtim janë argumentet, dhe argumentet, edhe ato gjerat cilat jenë të pabesueshme, i bëjnë të besueshme, edhe ato gjerat cilat ndoshta mendja e njeriut nuk është në gjendje ti përfshi, me gjitha te argumenti i afron, i përkufizon edhe i bënë të kapshme dhe të besueshme. Një forme veçant e inspirimit të drejtë për drejtë, që Allahu i madhruar u bënte të dërguarve të vetë, pa dyshim është, forma e inspirimit nëpërmjet ëndrave. Në të vërtetë vet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam duke folur për fillimin e shpalljes së tij, respektivisht ata dëshmitar që ishin bashkohani këtë, e përshkruan se fillimi i shpalljes që i vinte Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ose paralajmërimi i saj ishte nëpërmjet ëndrave. Lidhur me këtë thot Aishja radhiyallahu anha bashkë sholëtja të dhërguarit sallallahu alaihi wa sallam, ewwëllu ma budi e bihi Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam e min al-wahi, e rru'ja s-saliha, fe kane la jera rru'ja illa jahet mithle felqis s-sobëk. Filimi fare i ardhjes s-shpaljes që i vinte Muhammedit sallallahu alaihi wa sallam, ishin ndrat emira, ose ndrat reale, të cilat aji i shihte Deli sa ishte në gjumë, e pastaj ato ishin ashtë të qarta, sa që i dukej sikur t'i përjeton të ato gjera duke qenë i zhuar. Dhe në realitet, pasi që zgjohej, ato gjera edhe ndodhin ashtu sikur se i kishte par, ashtu sikur se i kishte par andar. Këtu duhet të theksojmë të nderuar shikues se asë gjë prej Kur'anit nuk i është shpalur Muhammedet sërallahu a.s. në këtë formë nga se i tërë Kur'ani është shpallur duke qenë ai në gjendje të zhuruar. Madje kanë ardhur dis disa transmetime për shpalljen e kapiteles Innaa aataynaakal Inna Kawthar etë dëshmitari sahabiu i cili e transmeton këtë ngjarje mendon ose jep në një far mënyrë të dyshohet me një me një dozë shumë të vogël të dyshimit se mos i dërguari Allahut ka qenë në xhum deri sa e ka pranuar këtë sure. Mirë po, e vërteta është se Muhamedi sallallahu aleyhi oselem duke qenë e, në një ndaj, në një shoqëri me shokët e ti, i kështë mbyllur syt nga se mbyllja e syve. Në rastet këtila, ati i nevojitit për të koncentruar. Dhe pas një qëndrimi për disa qasten atë gjendje, i kështë hapër syt dhe duke bus sheshur u kështë të reguar shokëve të vetë se ja nështë tani sa po mu shpal kaptina inna a thajnakel kauther, ne o Muhammed me të vërthejt të kemi edhe në ty shumë të mira. Që do në thotë se në asë një mnyrë ajo gjendje nuk ka qenë gjendje e gjumit për të dërguarin sallallahu aleyhi vesellem, për ka qenë gjendje e pranimit të shpalis e në të cilën Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem, ka pasur nevoj që në një farë mnyre maksimalisht të shkëputet për i kësa i bote për të përçendruar në ate që allahu i jipte, i dhurante, ose ate që kytë duhet të pranante prej shpaljes. Pra, vim në përfundim se asë gjë prej Kur'anit nuk është shpalur në përmjet ëndrave të cilat konsiderojmë si pas të gjitha argumenteve se me të vërtet ëndrate të dërguarve janë pies e realitetit dhe ëndrate e tyre janë pies e shpaljes nga se historikisht është të dëshmuar se nga njëherë ata të në kat form edhe kanë nxjerrur dispozita. Rasti më i mirë, apo shembulli më i mirë, e kemi atë që na e përshkruan Allahu i Madhruar në Kapitullin Safat, në ajetin 102, e ku bëhet fjalë për Ibrahimin alayhi salatu wassalam dhe për të birin Ismailin. Fot Allahu i Madhruar, "Fathallama balaga ma'hu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fi al-manami anni adbahuka fanzur ma zara." Kaleja ebetif alma të umërë, se të gjiduni inësha Allahu minas sabirin. Dhe, kur Ismaili u rritë, sa për t'ju futur në nënkrah të atit, dhe në thotë filloj të rritët, dhe filloj që të angazhoj për të mbjetuar dhe për të gjallëruar së bashku me të atin, së bashku me Ibrahimin, për që e dhe bekimet e Allahu të qofshin në bitë të dytë, Allahu i madhruar të regon se në atë kohë, kur filloj të rritë e i djali, i ati i tha, o birë im, unë me të vërtet kam parë në ndër se duhet të të therë, duhet të të presë, të të bëj kurbanë, të të fliojë. Andaj, qëfar po të mërmendja ty? Me gjitha të Ismaili, një thmi biologikisht i lindur prej babajt pejgamber të dërguar. Në anën tjetër i edukuar me të vërtet me një frym pejgamberike, i thotë ja e beti faal ma të umer o babaj im. Dhe pra, ashtu sikur si, si jet duke urdhëruar për kësaj ne kuptojmë të dërruar shikues se ëndra të cilën e kishte parë Ibrahimi alayhisalatu vesselam për të therrur të birin Ismailin nuk ishte gjatëherë veçse shpallje dhe ishte një kohësisht urdhër i Allahut fuçiplot. Për çfarë arsye ëndra të ket një një një fuqi kaq të madhe argumentuese kur janë në pyetje të dërguarit e Allahut alayhi wassalatu vesselam? Kjo është për arsye se ëndrat në përgjithsi janë refleksion ose i ndikimeve pozitive, ose i ndikimeve negative, ose i përjetimeve që i ka njeriu gjatë ditës. Ndikimet pozitive mund t'i definojmë si ëndrat e mirat cilat në vinë nga Allahu fuqiplot. Ndikimet negative mund t'i definojmë si ëndrat e këshia të cilat vinë si pasoj e cytjeve të shejtanit, ndërsa nështë ëndrat si pasojë e, e, e përjetimeve ditore janë ato të cilat vijnë si si rezultat si pasojë e asaj ç'ka kemi përjetuar gjatë ditës, jemi angazhuar me të, ndoshta na ka zën xumin atë gjendje duke menduar rreth atyre xherave dhe në rastet këtylla këto ëndra edhe nuk kanë ndonjë domethënie. Kështu që në përgjithësi gjatë historisë ëndra të këtylla, ëndrave të mbështjellura, ëndrave të paqarta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 respektivisht kë ëndër e ka kuptimin kështu edhe kështu. Përderisa të dërguarit e Allahut kanë qenë njerëz të mbroitur dhe të ruajtur nga shejtani. Allahu i madhruar nuk ka lejuar në asnjë mënyrë që shejtani, qoftë duke çënë ata të zgjuar ose duke çënë në xhum, që shejtani të ushtrojë çfarëdo ndikimi tek kë ata. Kështu që edhe ëndrat që i kanë parë kanë qenë ëndrat cilat gjithsesi origjinën e kanë pasur nga Allahu fuqiplot. Në anën tjetër Gjendje e tyre shpirëtërore, por edhe ajo intelektuale, u a ka mundësuar që ato andra jo vetëm që ti përjetojnë, jo vetëm të shohin andratë mira, andratë bukura, por një kosishtë edhe ti kuptojnë, ti deshifrojnë ato, duke nëzirur për e tyre mesajin dhe porosin të cilin e, e mbajnë në vete ato andra. Kësisoj, Ibrahimi a.s. kër ka parë në andër, dhe risa ishte duke fjetur, se nëzirur, Po e therr të birën ose duhet ta therrë të, ther të birën ai kur është zgjuar e ka kuptuar, nga se e ka zbërthyer atë ëndër dhe e ka kuptuar porosin e asaj ëndre, çë të tregoi maksimumin e gatishmërisë së tij për të sakrifikuar për hir të Allahut fuqiplot, e nëse e kërkon nevoja edhe të birën. Edhe pse Allahu i madhruar ë sikurse kërkoi prej Ibrahimit alayhi salatu vesselam, ashtu kërkon edhe prej të gjithë nve. Allahu e qëmanë dhe e kërkomë prejneve gati shmërinë për të treguar e, praktikisht se vërtet jemi të gatshëm të sakrifikojmë, ndërsa në anën tjetër, a sakrifikojmë apo nuk sakrifikojmë, respektivisht, a arrim të abëjmë një gjëtë të tilë, apo nuk arrim, ajo fundja edhe për Allahu nuk ando një rëndësi të male. Ma dje, as edhe vetë shpërblimi nuk është i rritur, nuk është i lidhur, edhe nuk është i kushtëzuar me kryerjen e veprim por i gjithë shpërblimi është i kushtuar dhe i lidhur me gatishmërinë për ta kryer veprimin e caktuar. Pra, Allahu i Madhruar nuk lejojë që Ibrahim i ta therrë dhe ta fllojë të, të birën, për arsye se një gjë e tillë do të ishte në kundërshtim me natyrën njerëzore, do të ishte në kundërshtim me mundësitë e njeriu, do të ishte në kundërshtim madje edhe me objektivat Dhe, dhe, dhe qëlimet pëse njëriu egziston dhe jeton në jetën e kësa i bote. Për këtë arsye, Allahu i madhruar asë njëherë gjatë historisë, nuk ka shpalur dhe nuk ka kërkuar prej njerëzve diska e cila do të vinte në kundërshtim me këto interesa malore. Dhe mu për këtë, edhe pse Ibrahimi së bashku me të birin Ismailin, pacja dhe bekimet e Allahu të qofshin në bitë të dytë, ata shprehen ka të shmërin maksimale për të realizuar këtë kërkesta Allahut e cila u u kuptua si porosi nga ëndra e Ibrahimit alayhisalatu wassalam megjithatë Allahu nuk lejojë që të ndodhte një gjë një gjë e tillë por aty erdhi intervenimi hyjnor intervenimi i drejtpërdrejt duke e zaventsuar respektivisht duke e kompenzuar e, sakrificën me një dash të majm të cilin Allahu i madhruar i adhuroi Ibrahimit alayhisalatu wassalam derisa për Ibrahimin dhe për të dërguarit në përgjithsi Andrat kishin kuptim të këtil Edhe vetë Muhamidi sallallahu aleyhi vësallem kishtë e parë ndar se do të shkonte në mek në kohën deri sa ishte në medin se do të shkonte në mek në krye të një grupi të shokëve të vetë dhe do të hynin, do të bënin të laf do të bënin sajin, do të kryenin umran do të ruanin kokat e tyre si shenjtë për ulje nga Allahu i fuqishplot. Dhe me të parë këtë ëndër Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e përjetoi atë si pergazim nga ana e Allahut i fuqishplot dhe filloi të përgatitej për të marrë atë udh. Shokët e tij e kuptuan se kjo ishte një porosi të cilën e kishte nxjerrur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam prej ëndrës së vet. Dhe u nisën për të vizituar Mekën e pastaj u penguan Pasta i ndodhi marveshja e hudejbjes, Muhammedi sallallahu aleyhi vasallem i urdhroj shokët e vetë që t'i ruajn kokët edhe pse nuk arritat t'a kryojnë omrën. Me këtë rast, ata i u përullën dhe e dëgjuan urdhre në Muhammedi sallallahu aleyhi vasallem edhe pse me një dozë zhgënjimi se nuk e këshin vizituar qaben. Mirë po, në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem utregoi se ëndrrat që unë e kam parë është realitet dhe ajo gjithsesi do të bëhet realitet vetëm se nuk jemi të sigurt se ajo do të duhej apo nuk ishim të sigurt se ajo do të duhet realizojë kësaj radhe mirëpo në marrëveshje që arritën me mushrikët u vendos që vitin e arshëm të vinë për ta kompenzuar ato humre ashtu sikurse edhe ndodhe çdo të thotë se ëndra e Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem u realizua dhe jo vetëm që u realizua Mirpo ai ndërmorri veprim, ndërmorri aksion duke u bazuar në ëndrrën të cilën e kishte parë. Këtu nuk mund të kalojmë pa u ndalur nga se do të mbeteshim borxlinë që të mos çarojmë se çfarë roli apo çfarë duhet të kuptojmë ne njerëzit e thjeshtë prej ëndrave të cilat i shoqe. A thua a duhet që të nxjerrim ne dispozita për ëndrat tona apo Ato duhet në një farë mënyrë ti komentojm apo nganjëherë edhe ti harrojm. Nuk e nuk e thash rastësisht pak më herët se ëndra çaj shohim ne janë ose ëndra të mira ose ëndra të këqija. Nëse i përjashtojm ato ëndrat e paçarta, të cilat për të cilat folëm më herët si pasojë e përjetimeve ditore. Ëndrat e mira i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam naka treguar se janë ë për gëzim për besimtarin. Pra, e njëjta ëndër për një të dërguar i cili mund ta ketë parë atë ëndër, një pejgamber i Zotit mund ta ketë parë ëndrën para mia vetësh. Për te kaqen shpallje, kaqen porosi e qartë. Për neve mund të mund të jetë edhe edhe siçoj duhet të përjetohet një pergëzim, një porosi e mirë, një disponim i mirë për besimtarin sigurisë ka thënë Muhamedi sallallahu alejhi dhe selem në hadith in qata alwahyu wa baqiyat almubashirat ru'a almu'min wa ru ja saru'a almu'min dhonat asht ndërprer shpallja me ardhin Muhamedi e Muhamedit sallallahu alejhi dhe selem kamor fund shpallja dhe ajo derë e qiellit është mbyllur përgjithmon mirë po kanë mbetur për gzimet kanë mbetur si harichet e ato janë ëndrat e mira të cilat besimtari i sheh në rast se shohim ëndrë do një ndër të mirë. Atëherë kur të zgjohemi, pa dushim se ajo e, do të ndikoj që ne vërtet e, të zgjohemi më të disponuar, të zgjohemi më të gëzuar, dhe ajo vërehet vet vet ju, me gjithë atëherë që farë duhet të bëjmë me atë ndër. Së pari, nëse ne vërtet nuk dim të, të ndzirim do një porosi prej sajë, atëherë duhet të drejtohemi një personi i cili duhet të, të pletsoj njerën për dy kushte, vë, ose të dyja së bashku, tjet dashamir i jone në tjetrën an vërtet të di të di ç'të komentoj ëndrat ose spaku të di të nxjerr një këshillë të mirë për ata ëndrën në mënyrë që ty e, të të orientoj kah ajo e cila është e mbar kah ajo e cila është e mirë dhe e dobishme për ty në të kundërtën nëse shohim ëndra të këqija atë çfarë duhet të veprojm kujt duhet t'i drejtohemi çfarë duhet të kërkojm prej tij Përgjigja është ajo të cilën na e kam suar Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem. Thot, nëse shihni ndrat këqia, të dini se ato jam prej sheitanit. Dhe ne, filimisht dhe parimisht edhim se, e gjitha jo që vije prej sheitanit për neve mund të jetë edamshme. Ose edhe nëse nuk mund të jetë edamshme, gjithë shësi është qëlim keqe. Andaj, ne nuk duhet të lejojmë që ajo ndër me cilën sheitanit dëshiran të na shqetsoj që ajo vërtet të ari qëlimin. Ne nuk do të shqetësohemi për ëndrrave të këqija, por në momentin kur na del xhumi dhe zakonisht kjo ndodh derisa e shohim ëndrrën e keqe, për arsye se ajo na, na shkakton shqetësim, nganjëherë na trishton, nganjëherë kështu më radh, edhe ne zgjohemi në një far mënyrë, ose të trishtuar, ose të piklluar, ose të friksuar e kështu me radh. Në momentin kur kur na del xhumi, ne duhet nga ana e majt të pshtym, po me pshtym të fat do të thot në një farë mënyrë më shumë të fryejm se sa të pshtyejm duke bërë kështu 3 herë. Pastaj të themi 3 herë auzu billahi minash-shaytanir-rajim. Të kërkojm mbrojtjen e Allahut nga shejtani i mallkuar 3 herë e pastaj të ndrojm krahun në cilin deri në atë moment eshims duke fjetur ose eshims duke fjetur në krahun e djathtë të kthehemi në të majtin ose anasjelltas. Pasi të kemi marr këto veprime në asë një mënyrë më nuk ka nevoj e asë që është e arsueshme, asë që është e logikshme, që t'i kthejhemi më asaj andre. Për arsueshe, sigur se thash, shëjtani dëshiron që të na friksoj, ose dëshiron të na pikloj, ose të na shqetsoj, dhe ne këtë nuk kemi nevoj t'ja mundësojmë. Për arsueshe, nëse veprojmë kështu, si në kam suar Muhammedi sallallahu a.sallem, atër s'ka dyshim se nuk ka mundësi që ajta arin një gjithë të tjilë dhe ne me lene Allah të fuqiplot do t'jemi gjithë sesit të sigurt pre asaj, asaj që aj ka dëshiruar të nabëj keqë. Dhe në rastet këtila nuk kemi nevoj që ato ëndra t'ja të regojmë as kujtë. Pra porosia e Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem për besimtarët është që ëndra t'ekqia të mos i të regojmë as kujtë. Nga se egziston riziku që ato pastaj të ndodhin, ose shpaku egziston riziku që ti të ndish vetën keqë ose nëse i të regon dhe një dashamiri, do të ashtë qëtësosh edhe ate, e kështu me radhë, për ndryshe, ndrat nuk janë do e mos pjesë e realitetit, po saqeresht ndrat e këqia, andaj ne nuk kemi nevoj që ato t'i bëjmë pjesë e realitetit. Diri sa jemi të ndrat, dojtë të themi se, as njeri prej neve në as një mënyrë nuk dojtë të marrë guzimin, e që prej ndrave që farë do të qofshin ato, të nëzirë dis porveç atyre orientimeve të përgjithshme, të cilat nuk vijnë ndesh me mësimet islame. Çdo të them se, nëse kemi parë ëndër se duhet të shkojmë edhe të falemi në Varreza, atëherë duhet ta dim se kët porosia e kësaj ëndre nuk është e drejtë dhe nuk do ta praktikojmë, për arsye se ekzistojnë mësime të islame të cilat e... e ndalojnë faljen e namazit në Varreza. Nëse kemi parë ëndër se duhet të ë zotohemi për diçka për çka nuk është knaçësia e Allahut fuqiplot. Edhe kët nuk duhet ta realizojmë për arsye se vjen ndeshme me mësimet islame. Për kët arsye, në asnjë mënyrë ne nuk do të nxjerrim dispozita për ëndrave, sikurse ka ndodhall që shejtani ti ket lajfitur edhe ti ket mashtruar disa njerëz, disa njerëz çellim mirë, mirë po jo sa duhet të dishën, duke ju shfaqur atyra në ëndër, edhe duke u do që u munduar që ata ti mësoj të them kushtimisht ose ti udhëzoj ka disa gjëra të caktuara dhe ata në mungesë të dijes së mjaftueshme kanë filluar të veprojnë ato gjëra, çoft si porosi shamboltafë me i kanë në ndër se ti tani ke arritur një shkallë shumë të lartë të imanit dhe nuk ke nevojë më të falesh, nuk ke nevojë më të bësh vepra të mira, nuk ke nevojë kët, nuk ke nevojë atë, këto padyshim se edhe pse njeriu ndoshta në shikim të parë i duken se janë gjëra të mira me gjithatë janë kurtha prej kurthave të shejtanit. Andaj, në asë një mënyrë, asë njëri prej neve nuk e ka autoritetin që prej andrave të vetat të nëzirë ndo një dispozit, përveç prapë po them, këshilave të përgjithshme orientimeve të përgjithshme të cilat do e mos nuk duhet të vinë në desh me mësimet e përgjithshme dhe me ate që në kamësuar Allahu fuqiplot në përmjet islamit. Pra, dhe primet tona dhe i gjithë udhëzimi yn, është ajo të të cilën Muhamedi sallallahu alaihi wasallam duke qenë i zgjuar e ka planuar nga Allahu fuqiplot e ato janë dy format kryesore të shpalljes apo dy manifestimet kryesore të shpalljes Kur'ani fjalët e Allahut dhe Sunneti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra kjo ishte njëra prej formave si në mënyrë të drejtpërdrejtë të dërguarit e Allahut e kanë pranuar shpalljen ose janë inspiruar nga Allahu fuqiplot, cila është forma tjetër do të mësojmë në piesën e dytë të mbetur të këti emisioni pas një shkëputje e të shkurëtër, andaj qëndroni me ne. Hada lë kurë anu ju ahidu në alitëri Muhammed, është rafull arabi wal a gjemi Muhammed, këjru meni jam shia la kademi Muhammed, këjru meni jam shia la kademi باسط المعروف جامعه صاحب الاحسان والكرم تاج رسول الله قاطب كان هذا القران يوحدنا لطريق të ndëruar shikues ja ku jemi sërish së bashku. Jemi duke e diskutuar shpaljen dhe formën e ardhjes sësaj, formën sësi e kam pranuar atë të tërguarit e Allahot, pa që dhe bekimet e Allahot të qofshin në bitë të gjithë prej tyre. E, folëm për shpaljen pa ndërmjetësim, që është fjala pa ndërmjetësimin e melekut dhe këtë jemi duke e trajtuar në këtë emision të sotët. Pastaj, thamë se edhe kjo form i ka dy manifestime kryesore. E para ishte në përmjetë ëndrave, pritë cilave inspiroheshin të dërguarit e Allahut, dhe thamë se ëndra për të dërguarit e Allahut kishte përvestjera sh edhe fuqi legislative, përderisa përbesimtarët ëndrat e mira, përmbajnë në vetë e porosi, mirë po gjithë një janë të zhveshura nga fuqia legislative, respektivisht nga faktisë se nështë, dikush do të ndzirë ndonjë dispozit ose ndonjë urdhres apo ndales nga andra. Pra, kjo ishte vetëm e, karakteristike të dërguarve të Allahut dhe nuk e ka askush, askush tjetër. Andrat e të dërguarve pra ishe njëra form e të folurit dhe të komunikuarit të Allahut me ta. Allah i madhruar në kaptinën e shura në jetin 51, që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që q au min vara i hijab, au jur sila rasulen, fe ju hje i lejhi bi idhnihi ma jesha, innehu alimun hakim. Vërtet, nuk kishte asë një njëri që Allahu ti flasë ndryshe, përveç se duke i dhenë shpalje, ose ti flasë nga prapa perdës. Në vëthënë duke i dhenë shpalje, ashtë kontakti i përgjithshëm dhe kryesore që njerëzit e zgjedhur, të dërguarit e Allahut kanë me Allahun fuqi plot. E pastaj të folurit para paperdës, është të folurit e drejtë për drejtë ta Allahut me fjalë dhe me z. Gjoth të cilën Allahu e bënte ndërsa i dëgjonte. Sikurse ka ndodhur rasti me me Musain alayhi salatu wasalam, që işte, do thot për të gjithë të dërguarve më e johore se i kishtë e folur në mënyrë të drejt për drejt, Allahu fuqiplot. Thotë Allahu i madhruar në surën Araf, në ajetin njështën dhe 23, olemma gjë e Musa, limi ka tina, o kellë mehu rabbuhu, kale rabbi erini, andhur i lejkë. Dhe kur Musa i erdi në vendin dhe në kohën e caktuar për takim, dhe kur Allahu i madhruar, filloj të i flasë ati, ose kur Allahu i foli, Musa i tha, o zotë im, më lejo të të shohë e dim se çfarë ka ndodhur pastaj, se si Allahu nuk jua ka mundsuar Musait të ta shoh Allahun në këtë botë për arsye se e të shihet Allahu, kjo është një gjë e rezervuar për botën tjetër, ndërsa në këtë botë me kët konstrukt që kemi, me këta sy që kemi, me këto shisa për neve një gjë e thellë është e pamundur. Po sidoqoftë, ky ajet konfirmon, do të thotë se Allahu i ka folur Musait alayhi salatu vesselam dhe ai kët këto fjal i ka dëgjuar, zërin e Allahut e ka dëgjuar, mirë po Allahun nuk e ka parë. Nërsa në ajetin 164 të surës në Nisa, Allahu i madhruar gjithashtu e konfirmant të njëtën gjë, o kellem Allahu musë të klima. Dhe Allahu vërtet i foli musajit me të folur në kuptimin e plot të fjales. Nënë thot nuk i foli me, me, me, me isharete, ose me shenja, nuk i foli me fjal të shkruara, nuk, mirë po i foli me fjal që flitën, edhe çdo dëgohen dhe në këtë formë Allahu u ka fol disa prit të dërguarëve të vetë mbrapa perdes thuhet minwara e hijab sikur sa e përmendëm në ajetin e surës eshura për shkak se ata e kanë dëgjuar zërin mirë po nuk e kanë parë folsin në këtë rast Allahun e madhruar qoftë i lartësuar sipas mendimit më të saktë të dietarëve Allahu edhe Muhamedi salla llahu aleyhi ve sellem i ka folur i ka folur në rastin e Isras dhe Mi'rajit. Është udhtimi i famshëm, ngjarja e famshme me rekullia e madhe, e cila i ndodhi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam pak para Hijrëtit. Në kohën kur ai ishte në Mekë, ishte në një gjendje të dobësisë, i përndjekur, i përsekutuar, i terrorizuar nga armishtet e tij, dhe Allahu i madhror u ia shpërbleu durimin dhe sakrificën që bënte me një udhtim të jashtëzakonshëm i cili i ndodhi për një pjesë shumë të shkurtër të natës. Dhe natën e udhtem shkoi Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem prej Mekës në Kuds, që i thon Jerusalem, dhe u fal në xhamin e njohur Al-Aqsa e pastaj prej aty u ngrit në udhimin e tij lart mbi qiell në pjesën e udhimit që njihet si Mi'raj. Sipas versioneve më të sakta, sipas transmetimeve më të sakta dhe qëndrimit më të sakë të djetarve, Allahu i madhruar i ka folër Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem me atë rast, në të njëtën formë, sikur se i kishte folër më herët Musait aleyhi salatu oselam, dhe a i kishte komunikuar me Allahun dhe i kishte dëgjuar fjalet e ti. Duhet të përmendim se e, edhe kjo formë, është form e shpaljes, mirë po asgjë për i kuranit nuk, nuk i është shpalur Muhammedet sallallahu aleyhi ve sellem në këtë form. Edhe këtu do t'i bojmë disa dalime, për arsye se e vrejtëm edhe në pjesën e partë e emisionit, derisa flisnim për andrat, thamë se asgjë për i kuranit nuk i është shpal Muhammedet sallallahu aleyhi ve sellem në përmjetë andrare. Pra, andrat në pjesën, në filimin e, e, e pejgamberlëkut të ti, kryesisht kam pas një një porosë që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të para përgatitej për një gjë e madhe e cila do të ndodhte në jetën e tij, për një transformim nga një jetë normale, nga një jetë e njeriu të rëndomt dhe të kaloj në një jetë të njeriu i cili është shumë i zgjedhur, i cili është shumë i veçantë, i cili është shumë specifik dhe Allahu më dhuroar këtë kryesisht e ka bër nëpërmjet ëndrave të vërteta dhe të sakta dhe shumë të qarta të cilat Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i shihte i shihte në xhum sipas disa transmetimeve kjo gjendje ka zgjatur i ka zgjatur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam diku rreth 6 muaj dhe për këtë arsye kanë ardhur disa transmetime më vonë në të cilat shëndronse ëndra e mirë të cilën e sheh besimtari ose e cila shihet për te është një e 26 pjesë e shpaljes kënë kuptimin kohor për arsjëse shpalja i zxati Muhammedit sallallahu a.s. afro 23 vite dhe gjashtë mujori i saj është një e 26 pjesë si do qoftë, andrat e Muhammedit sallallahu a.s. ishin shpalje ishin inspirim mirë po asgjën nga Kurani nuk u shpal e, në këtë form për dalim prej të themi pri udhëzimet që e mori Ibrahimi alayhi salatu vesselam prej andresatit për të fliuar të birin si porosit të cilën ai e kuptoi prej andresatit. Edhe te rasti i dyt i komunikimit në mes të dërguarit dhe Allahut pa ndërmjetës, pa ndërmjetësimin e, e, e melekut, prap kemi do të them dy raste Të dy të dërguarve, respektivisht kemi krahasimin me rastin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe me rastin e Musait alayhi salatu wasalam. Musa i provlen për njeriu të dërguarin i cili provestierash është më se i njohur me me faktin se Allahu ka folur në mënyrë të drejtë për drejtë me të. Për këtë arsye ajo quhet kelimullah, njeriu i cili t'i fali. Për Musain do të thotë janë për shkruar është përshkruar ngjarja rrethana të kohëa mënyra se si Allahu i madhruar i kishte folur dhe si Musaja alayhi salatu vesselam ndër tërsh kishte kërkuar çfarë shoq Allahun dhe Allah i kishte treguar se si një gjë e tillë është e pamundur me një fjalë Kurani përshkruan një një një ngjarje të kthill e përshkruar shumë mirë Ndërsa, kër është në pyët i rasti i Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem, e kemi gjithashtu i kemi e, transmitimet, autentiket, cilat flasin se, si pas gjitha gjasave, Allahu i ka folur Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem, kur këju ka qenë në miarajë. Mirë po, ajtë të folur dhe ajo shpaljet cilën e ka pranuar Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem në atë form, ose edhe në format tjera, Asë gjë prej Kur'anit nuk është shpalë në atë formë. Këtu tash duhet të, të, të kuptojmë një gjë e cila është interesante. Cili është raportin mes Kur'anit edhe shpalëjes. Në kuptimin si nocion, cili prej këtyre dy nocioneve është më i gjerë. Pa dushim se shpalëja është nocion shumë më i gjerë, shumë më gjithë për fëshiras. Sisa Kur'ani. Për arsye se... Kër kemi folën në filim për, për, për kufizimin dhe definimin e Kur'anit, kemi thënë se ato janë fjalet e Allahut të shpalurat të dërguarit Muhammed me lezimin e cila e bëth i badet, me surën më të shkurë të rësfidojnë të gjithë njerëzit, hajtë apo munden i të bëni diskatë në gjashme e kështu më radhë. Përderi sa kemi edhe një piesë jo të vogël të shpaljes e cila nuk është Kur'an, Ës gjithë veprimtaria e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ës gjithë urtësia të cilën ai e promovonte, të gjitha fjalët të cilat ai i fliste, të gjitha ato mësime të cilat uajëpte njerëzve, bashkuanikëve të vet, ato shpjegime, ato komente, ato verdikte, përgjigje e kështu me radhë, që nuk ishin Kur'an, edhe ato janë pjesë e shpalljes. Mirpo, nuk janë Kur'an. Çdo të them se shpallja është një nocion shumë i gjerë e përfshin, do të them Kur'anin por përfshin edhe diqka tjetër më te për sësa Kurani, sikur se ka thënë Muhammedi sallallahu aleyhi vësallam, e la inni u titul Kurana, o mithlehu ma ah, vini re, mua më është të dhenë Kurani, por më është të dhenë edhe diqka tjetër, përveshti, respektivisht, më është të dhenë diqka e cila në aspektin legislativ, në aspektin e udhëzimit edhe të kuptimit, ka ndoshta peshen edhe vlerën e njetë me Në bazë të kësaj vimë përfundim se asgjë prej Kuranit nuk i është shpallur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në xhum. Çdo gjë që ka pranuar nga Kurani ka pranuar në gjendje të zuar dhe për kësaj duhet ta nxjerrim një mësim shumë të rëndësishëm. Ai mësim është se ne muslimanat duhet ta shfrytëzojmë Kur'anin dhe ta përdorim atë për të na zgjuar nga xhumi dhe për të na elarguar shkujdesjen dhe për të na kthjellur, ngasë Kur'ani padyshim në një mënyrë shumë të garantuar i kthjellë mendjet e njerëzve dhe i udhëzon ato kahme e mbara, kahme e mira, i kthen ato ka ajo e cila do të jetë e dobishme dhe produktive për njerëzimin. Në anën tjetër, prap duhet të kuptojmë se ne prej kohës son nuk do t'i japim Kur'anit vetëm atë picën e kohës, respektivisht, vetëm atë e që e bëjm pas çka të jemi lodhur, pas çka të jemi dërmuar, pas çka të jemi e së tërë shfrydzuar gjatë ditës, duke u lodur fizikisht e psikikisht e kështu me radhë, e pas taj kërë të shkojmë mërëmja dhe shtrijemi në shtëpit tona, hajtë marim pak Kur'anit të shofim se qëfar përna thotë Allahu i madhruar në Kur'an. Ndo shta më mirë se kjo do të ishte që kërë të zxohemi në mëngjes të shfrydzojmë freskin e filimit të ditës, por to u njoftuar me Kur'anin çoft edhe për disa minuta, çoft edhe për një kohë të caktuar e pastaj të fillojmë pjesën tjetër, pjesën e mbetur të aktivitetit, do të thot me me atë kthjellje të cilën sapo e përfituam nga leximi i Kur'anit dhe në asnjë mënyrë të mos lejojmë që të na ndodh tjera. Në anën tjetër, folëm edhe për të folurit të drejtë për drejtë se Allahu ka kishte bërë disa të dërguarve dhe prapë tham se asgjë prej Kur'anit nuk është shpallur në këtë mënyrë. Mirpojan shpallur gjëra të transseshme për arsyesë se asçoj pra sa i tha Allahu ka thënë ose ka folur ose e ka mësuar të dërguarin e vet, padyshim se ne muslimanat nuk duhet të konsiderojmë se është e parancësishme. Dua të rikujtoj edhe një herë në fund të këtij emisioni se të gjitha të mirat na vijnë nga qielli. Gjallëria jon shpirtërore është e varur prej qiellit, ashtu sikurse edhe gjallëria jon fizike. Nga sa e vrem se njerëzit E, kur përbalen me sprovat e fatësive, me sprovat e urisë, të skamjës, e kështumeral, ajo kërësi është ndodhë përshka këtë mungjesës së zbritjës së shijut nga qjeli. Pra shijut së zbrit nga qjeli, to ka gjallërohet, jep frytet e saj dhe njerëzit, pa dyshim se i shrytëzojnë ato dhe përfitojnë prej tyre. E njejta gjë është edhe me udhëzimin e njëta gjë është edhe me ditorin, e njëta gjë është edhe me vlerat, edhe me etiken, edhe me zdo gjë, që në aspektin shpirtror, psikik, intelektual, i nevojitet njëriut njëtën e ti. E tëra ajo vje nga qjeli. Dhe nëse e shfrytzojmë ne, shpaljen, e cila tani më ka përfunduar, por me gjitha të ne e kemi të evidentuar, e kemi të evidentuar, i kemi të evidentuar a fjalet e Allah të azhe o gjelë në Kur'anin famlartë, dhe e kemi të jetën dhe veprimtarin e Muhammedit sallallahu aleyhi vesellem në praktiken e ti, në sunetin e ti e cila në ashtë transmituar neve në mënyrë autentike. Nëse këto dy, dy gjera i respektojmë ashtu si duhet, nëse i studiojmë, i hulumtojmë, përfitojmë për e tyre, atër s'ka të shimë se ashtu si kurse e gjallaron shiju natyren, ashtu shpalja do të gjalleroj jetën tonë. Së paku, ne muslimanet jemi më të firurit që kat ndryshëm ta kemi ndaj shpalljes andaj të nderuar shikues le të mbetet kjo porosia e këtij takimi. Derën takimin e radhës ju urojmë në përkujdesjen e Allahut fuqiplot. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى